Шукаю розради у московській партії, на яку приходжу у вечірню більярдно в Голосіївському парку. Здебільшого я шукаю собі знайомого компаньйона, бо не люблю грати у більярд із чужими людьми. У більярдних багато таких, які прагнуть кого-небудь розкрутити на партію та почистити кишені. Я поганий гравець, зрештою більярд мені потрібний для роздумів, а не для підтримування розмови з нецікавим і лукавим опонентом, який насміхатиметься над супротивником і думатиме лише про те, як чим швидше вибити з нього гроші. Останнім часом я граю більярди з високим викладачем-аграрієм Михайлом, який пише дисертацію, здається, про вплив метаболізму щурів на стан повітря у приміщеннях із великою рогатою худобою. Михайло непогано грає, його удари сильні і влучні, коли він згинається над столом, непорушно застигаючи очима над кулею, його смолисто-чорна чуприна спадає, помітно заважаючи йому прицілитися. Але Михайло таке враження бачить навіть крізь неї. Він мені зізнався, що ще в далеких радянських часах у клубі їхнього селища на Луганщині стояв більярдний стіл, і вони з ровесниками щодня ганяли кулі. Михайло мріє вивчитися, вибитися в люди і обов'язково повернутися в рідне селище, щоб створити агрофірму, забезпечити людей роботою, а в перспективі – відбудувати сільську інфраструктуру, школу, клуб, а також відкрити інтернет-кафе. Я завжди слухав Михайлову мрію не вельми уважно, але, схоже, йому було достатньо того, щоб його слухали, не перебивали та не сперечалися. Михайло постійно підбиває мене шукати розради також у жінках. Старий, досить швидко з ними можна познайомитися через інтернет – Заходиш на сайт, закидаєш дані або обираєш її, і все йде як по маслу. Скоро він повернеться від батьків у Київ, і ми відновимо наші походи в більярдну. Михайло не знаєш, що я трохи дивак, тому й дослухаюся до його порад. Ще на початку літа в інтернет-клубі на Стельмаха я, здається, знайшов. Вона юна, симпатична, Хотіла познайомитися з серйозним хлопцем для перспективних відносин. Все не згадаю в тій анкеті, але мені до душі припали окремі її слова: симпатична, струнка, з безкінечними плюсиками і краплинкою мінусиків, шанує вірність, відкритість, взаєморозуміння. Я написав їй, окрилений на мило, після того, що довго думав це ж треба, як вона правильно думає про багато речей. Пригадую, з яким хвилюванням і поспіхом писав їй. «Танюша, я схвильований твоєю анкетою. Я буду дуже радий познайомитися. Я давно шукав таку людину, вірю, що в нас усе вийде. Тепер я думав, що можна було б написати про свої вимоги до кандидата. Ну, скажімо знання старогрецької мови чи інше, але ж це було би вже занадто. Хіба в знаннях мов справи. Треба знайти хорошу, порядну людину. Час протікає майже непомітно. Він тягучий, як свіжий гумовий клей, і непоспішний, як черепаха. В ньому думки почуваються, наче в пустелі, кінця краю, який не видно. І єдиною розрадою є щоденна молитва, напалаюче сонце своєї самотності. Це такий стан свідомості, коли щомиті міркуєш над тим, що відбувається на очах, або відбувалося давно чи зовсім недавно, коли зважуєш випадкові вчинки людей чи власні фрази, який ненароком запустив у розмову, наче непомітні рибини, що запливають через вуха в інших людей, і невідомо, що може бути далі, що може бути з людьми, з їхніми помислями та діями стосовно тебе. Для розуміння таких змін у людях я виробив у собі своєрідну манеру спостереження. Коли я спілкуюся, особливо тоді, коли я розкриваю певну думку, Уважно вивчаю реакцію співрозмовника, зокрема те, на що він особливо ретельно звертає увагу.